مال <سؤال> دیر اولا د در زامنو دیر اولو کی ده دیمی سال د <سؤال> سیدی اللہ اکا ما سلی غیسن باران دی بارانه عجب الکفار نبادهو تعجب کیا چی زمیدار لده دا دا د گیا زرغونا ده دی باران دو جنو چیو در دا پتیس شی شنی شی سیبا دا گشان ده زمیدار خوش داله جو وح وح ناش ناش پس اللہ خدده ده وح کفار غژ کا پیر دیو دا زمیندار دې تنه داسره غژ کو پاړي ها جی د خان را کیسانیا غژ کو پاډیو ها جی د خان باندې زمیدار مانا یا دا بل مانا وا نه لایو غلانو کفار مانا زمیدار زمیدار زمیدار مانا سره پاصل پټون کې دانی پټون کې کفار جگمنو فی لیلا جن کفر النجوم ازلا بوها عربی کې کفر کفران کې فرات سجدو پټولو ته وې کفر را دی ته وې لکه هغه وټ نه دا پایو دنه نشکم دی نو مې وی او دې تاسو وټهی خلک کوفر را وې تارابې کی نو کفر معنا زمکه کې دونی پټور بیا غوچی تبو وین غلات تک جوړ بیا بشیاهه مایداماید ا په اخرت کې عذاب سخت دی ما سرت دکړه ته مې رضاوات رزو... د الله ترمنځ دی لوي دی او ما حیاتو دنه غرور نه دی دنیا مغر هغه شورا د دونکی دنیا باندې ما دککه کې امن آلیږي دنیا مثال د سره یاره یو متاه یم متاه متاه پیګنی هغه لکه چې کما غخذي دغه پاکي کنه را شورا موړه نګاس په غریب راشي او زما سیباغه باندې چې دوه خشګني دا غوخه دی او څه شي دی شي خوندو خوراک نه یې کنه غوځي دا غندګي او دا د ټول چې کنه دا ټوټه یې کنه اگر ته تو قرضګار قرب شي غو ته تختي اس سپیر سپیر سر به درځي هیڅ شي نه خوراک شي پکې نه ما دنیا امد قص شي سخان نهشليغي غاج زائل بتدوکشی مندوا و رئیس کو رئیس سابق مسابقه ژیتاوی مندیکول توی مقابلی توی الهاما کنتره مندکو الهاما من الله او تختی اللہ طرفتا مندکی اغام اختیلت طرفتا من ربی کم اغا جنت تمندی ووی یارزوها کاری سمایی والا دا غیب لانوالی لکا دوم را دیردی لکا دا هر سری حد لکه دو پار لکا دا اسمانون او دزمکی عدت تیارکوی شویدی ده مخینا للا زنا منع کسان دو پا جیمان داری باللائی پا خدای بانی پا پیغامبر مانی ذالک فضلاللہ دا جنت چکندین آشا تا اللہ نور کنی دا د لفظ لیوته ورکی چغمنه مې شاوچار پس یو غوري والله ذو الفضل اللازم الله خواندله نه راپنيته ته وخت دا فضل شو کنه او دا فضل خلک دی د باجې شوک ټولونه مې دا وايي ګولې کوي ها من فضل ده داخه فضل نه فضل چغمنه نه دا ښه دی خاجه فضل دی ذالک فضل او یوتې مې شاو خداوونه منظرې ده ګناګریونه نه دا مشازي فضل نو بونګار تنشوي له عزت چې او پر دې مونږه کوم صدقه خیرات کی زموږ محترم پر دې مونږه کوم صدقه خیرات کی اجل نه کیږي نه څه ګورې خیرات کي وې صدگانو واللہ عزوجل عظیم الله خووندله مهرباني دے اوس تینځو واج ذکر کوي کہ یو سړی دا وای چې دا مال صدقاوے جوګمنه دا خووبدل ساتم سشله ساتم خووبدل ساتم دا مال پېشی سبا خووبدل کیږي دی یو سړی و مور مړاوه او دیوام مړاوه مور یې مړاله او دیوام مسټه کړه یله کوولی دا دی وای دا دی وولی دا خووبدل செ三 xeba di la elleeka, xeba de lală xe da mur o we ba de ما شعبہ دی مصیبت نر شيګه چې مصیبت پسمنګي کې نستاسو پنا شنو کې الافي کتاب مگر ال تقدیر کې لیکل شوی من قبل نه زه مخته پیدا کولو نفس لا پیدا کړه نو دنیا ما لا پیدا کړه نو مخشي مخچال ته تقدیر کې دی لیکل شوی دی چپلانی پلانې باندې مدام شي بټره جوړا او چې دا مصیبت چې ما تقدیر کې لیکلي کنا نو تر په دې دولت سره مصیبت دینا داخل ہے اصدقت رد البلا ای خیرات شری کنن داتس شری بلا و پسکول پر ذریع دنو خیراتی ورکر رخ دائی باندن دا. اِلّا فی کتاب اِن نظار که اللہ دا دیر پرمارس تقدیر کلی دی چا لکیلا تاسو دیر پا جی تاس خپن شی پا غصبانی تاسو تاس نا فوت شو تاسو نا چی کم شي فوت شی کنا پدیر ما خپکی گئی ولی دا اوه چی دا بس تقدیر کلی کلیو کنا او بیا والا تفرح بیماتاو کم کوم چې تاسو الله درکی پدیر بانی تاسو ما خوش آلی دا اوه چی بس تقدیر کلیو کلیو والله الله هبو کلا مختالی فخور الله نفوہی هر اخيال جن فخر كون کي لرا اغه دي سو الله جنا کساني په قولونه چا بخلي کوي امر ناس بخليه امر کي خلق تام په بخل سرا چا چ دوستي يعني چا چ مخ واړولا دې حکمنا فإِنَّ اللَّهَ وَالْغَفُورُ الْحَمِيدُ يَقِينَنَ اللَّهُ په پرواز او د رحيم صفات کړې شوي ذات به به ګورو وي الله وي استاد خيرات تزما ته ضرورت استاد زوند پرزاد توا خپل پر دې زما استادې مال ته وز دې زره دین نه هي ساته صورت انفاق مفقهو شو اوس jihad ته تیارې وکړه سره پارا jihad د پارا و لقد ارسلنا رسولا يقران مالك الزم ما پیغمبران بالبینان فواجه الدلال الشرع وانزلنا من الكتاب منا ذكرى غسر کتاب والميزان داري للانصاف ترى يقوم الناس درپا چوادری کی خلق په انصاف سرا ده الله پرزمګر کی ده الله قانون پس کی اك بالفرض وتقدير کی چانك او د نبيا انزلنا الحديد وانزلنا الحديد اما اوس پنيام دالي غليجي فيه باس شديد او پدې کې صح سره جنګونه امشته وا منافع للناس ا او چې کوم اوس په دین او پدې کې منفعتونه امشتلې د مځه دین اوس په نو کې شدید دي او دا انګران او پوس په نو کې څه دي نه نه دخل کوله پاره داړه دټه دټه دي یاد کته رکه او که کته اوس په نام څه ده کټه ډیر لږه وي جی دوار طکارل <سؤال> دواره طکارل دیله پاشه الله پفیش یا الله توخ کاره کې خلقته چې مې ين سرو او څوب به خو د دې سره امداد کړې د عمران سره امداد کړې په نن الله تو خو به ستا ان کتاب نه زمتحان کوو ماګني الله تا خو چې ګرانه کنا کوي دې عزيز wala qadar sama ik na mari gan wa sama ibrahim sama janama yi khalifi zuriyat ma dawo pizamana ke peyambar ya kitab famin ba jina motalar mundun ke awde khalujuna fasiqan di suma kafaina di دل سوزي او دارنګز رسوان دي رحمت و رهبانيت ان يې تدعو دا په دې کې چې ګمنه دا وګرځي سا دا واچو چې په رهبانيت کې رهبانيت رهبانيت دې ته وي چې بس ماکولات مشروباتو نه ځان ساتځم چې بحلال حرام دواړو نه ځان ساته حلال او حرام نه داغه ته رهبانيت وي ځان وکټه کې نه ازم ب ذکر ازکار کوا د خدای بندگی کوا اپ دې کې د ره بانیتوی پا لسما ورز لسما ورز با یو یو رو جا ما تولا لسما ورز ستا کبیا کولا گی غریبانو او لسه روز کورینه وبڅاکلې نن څنګه دوله سکلې نن پرڅ صرف د زو د دغه فرق نه د شي مرنه خلاشي نن دغه دڅکبه کوه کلاري بناسو وغه بنا کوډه شوډ بنا کوډه کوش بنا کوډه غړی بنا کوډه صرف او صرف دا وچه ډوډیننه او دا بکوډه وا دې نه کوه بلس بنا کوه نن دا دې پرهغه به دا ولی ابتده د ودانو جو کړه کی دا جوړ کایوګا نه خدایو خو نو فرض ما ما په جو باندې دا فرض کړي او چې تاسو خدایو رضا ولرټوي نو جوړ لا راخ تاسو پر رئیس چې خدایو رضا چیرمنوي کی پدې شي پدې کی راشم الا بتقا و جربي رضوان الله فما را هغه په خپل چکم طریقا لار راښتل و داګه جو هم دیونه کوي اَتی نلجنہ <سؤال> پاس ورک منګا کا سمو چاوی مان اور دیو نه چې هم اجر درجو وا کثیر ډیر خلک دیو نه فاشقان دی یا ایو لجنہ مومن مسلمانانو ته ق اللہ ویری د الله نه ایمان وړه پیغمبر بانیو چې کوم کفلای نیم رحمتي دربې کې الله په یو پدوا دوا برخستا د الله رحمتنا وایجو لکو مقرربې کتاب ستو پارا بار رڼا عذاب په دې سره ایمان چې چاروډ خیرات صدقادو بجادو کنه تکابر کې رڼا لرنه ها دگر، انا بت flawsضر کم کنا و بخنه به اکبر صلاح figure اللہﹽ� غفور رحم دئے لئے اللہ ویالی مانی ڈکرا وجب او اب داد مسئل میان پونن یا جنامان ووسیبا میںآ سب اس م gångانا سن ، <må> <uvoHaveiono> تتقوى کښی شوالیو کوي ته مؤمن مخلص چې هغه دوامداري سره شو او کچه تا زبانی مؤمنین هغه څه شي دی د زړه په اخلاص سره ایمان راوړي کله په خلی د زړه په اخلاص سره ایمان راوړي چې د زړه اخلاص سره مؤمنین بیا څه معنا شو فځې شیل باندې مشوالیو کوي امر من مخته نه لګي او کله سره په د دوام د دو شیل د پراي استعمال د شیل د پات ته پا ګلابوسیږي مطلب دا دی یا اللہ یا لما کتابی و دی بانی رے و ایمان بانی پا قانون و شریعت بانی سوشی گئی مضبوط و کلاک شئی ایمان نو مقصد دا شو کنه نو بیا هو بدشي معنی او چې ته کنه دا شو امشته دا احتمال <سؤال> دا امشته یا یول جنمو نه یو غلکو چې تاسو معنی روړې په اسلام باندې په تورات باندې عبد الله ابن سلام شو بتو څوک ای تاسو ایتق الله خدای نوویږي مطلب دا چې را کم چې تاسو وخت په دین چې نووی نوې طریقې جوړې دا پریدا وای وامنوا برسولہی نو د وروستو اخري پیغمبر بنام تاسو کوي ایمان راو ده اینچه گل آخری پیغام برمانیم ایمان راو ده مخی هم تاس ایمان راو ده اینجا یو تکم کفله اینمی رحمتی کن او یو پدواب خداید را تا را کنید اجر با دواشیست تاسو دبل اجر با تاسو درکی یو مخی اجر بل اگا دری کسان دو پار دبل اجر رو کنید و حدیثی تر شو مخی اگا مزمون ده اولی دادا دا دا چلیگی پسه ای کتاب الکتاب ویاج لوګم نور انتم شنو دی ویا فی لوگم الله غفور رحیم ل الله یعلم امر الكتاب قصغرا کما هی کتاب چې کما هی کتاب چې مان نه دروډه نو هغه به اوس پیشی پدې خبره ل الله یعلم ایلی یعنی الیعلم ما زائد دې په چا وپیشی چې الله یعذننا علی شمن فضل اللهی چا وی الله چې په چا باندې مرغونی او چی فضلو کی نو اوا ور کولې نشي اگا خودو نشخص تلی چه من قادر نیده الله پا فضل مانی هیس و ان الفضل بیادی الله چه زکا چه مهربانی طول دخرای پل واکی فضل صور دلتا ده ایمان توفیق ورکول و قران کو یوول دا نگی چې کوم دینو دا پیغمبري ول کول دا تو فضل وکنا قل بفضل و برحمانی فبذل کفلی افرحو یو چې میا شړ چلا جو غړي الله ور کنه والله ذو الفضل العظیم الله هو د لوی مه رحمان دا خو د دې کتابو د یهودو پکه نه باندې خدا او نشم واپس اخستله الله وی ګوې جو ما کې الله مه بسم الله الرحمن الرحیم سوره مجادله دا مدنیه سوره او دا دا صورت منافقین نا رسط نزل کی دا او دا صورت پدی کام زجر منافقینو تره او دا رسومات باطلہ و رد دی دری قواید مسلمانانو تبارا زکر کئی پلاوزی آئیواللزین آمانو سرا واقرادا دا خولر رضی اللہ عنہا حضرت عشر رضی اللہ عنہا وی او ظل زر پکور کئوما ما دا پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اینزا سر می زکو اینزا پدی دا خزرالا د اوسن سميت راځلون خوځوا او د دې څو پړاکل کې نه دغووي پرکو د دې خولره جواز کوي څونو کمېو کمېو پرګا مونو کمې نو څو مطالبه بده دغکړي دي خاوند یې هغه جینکال کړل جینکال کړنو په اسشوې اوس د اوسه په دماغ کې هم فرق دي کلی کلی مالې د هر مالې سي خاوند دناچا داغه چې کومه نو زهار وسره وو بیرته پخمانو شو دا اوس رجاله مو ورته وی چې ته لاړې شې پیغمبر سره والسلام نه د دې مسلې پښتنه وکړه ځکه په خوفه د جاهلیت په دور کې دا د زهار مسله به چا وګړه دنا خزر و طلاق دلا خزر و چې دلا طلاق کې دلا د کله چې دارانه عائشہ جنہ او وی زفکور کې اوما دې خې خبره ترې شروع لري د پیغمبر صلوات الله علیه رسول الله دغه شاندار کس از زوان اومه دغه خازوم چې بډای شو مو د اوسما سره جهاد وکړ زما اوس څه کوم دی پیغمبر صلوات الله علیه وسلام مرتویلی چې کل حرم حرام شوي مطلب دا دی چې طلاق شوي هغه سر بپول تک اللهم عیناش کویلای یو الله پخا زتا ته پر یاد نو نمی چکنون توکشتاق پلوانشتا نم مال دولاشتا واره بچی بچی واره میری او که چه تا رزازان سر بوز من خواغه اولگی نمیری او که خوان سر پریده مهم بربادیگی مور چنین و ما شمان بیان بربادیگی یا اللہ زدتا تا پریاد کن بیا پیام باسان تاو رسول اللہ یا اللہ را خورا تاو گورا اگا ور تاوی چه تا دقا اللہ را دن و نو تا اللہ را کنماتنی معلوم ح پښتو په پښتو کې د څه م څه میاوري د ما چې جنو داغه خبره ټولې میاوري دي اوبیا دریم کړو ته چې بیا جنو دې خدمت راوړو ما دې خوستو چې هغه څه جلوک صبر وکا سم حالات بدل دي دواه یې شروع دي کوی نو شو ته جامه سم باندې په کله واه یې به بدلېدو دا محبتک سر شو غلبروانه شو او سزه که چقول سکل دی کنه قران هڅنه قول سکل نه مملک صبر او کا صبر کله نغره ختم شوه یا میخه خاوني راو غا خاون داوغت او استاجرمان او افتدايتونو توورو محزرت عشرجرمان سبحان من واسيا سمو الاسباد به پاکي اغذر لره دي چې د عرش مو الله نه دي خبري واوري دي وري ما په کوټه کې نه وري دي ما په کوټه کې را الله نورید الله جل شاندار شما الله نه خبری ولی باکی نه الله تعالی را که دشید غم زده خلقو فریادرسی د غم زده خلقو سی نو نزیهار جهار طلاق نشو اولانه جهار چپ شریعت چراغ لی ده خزی سرا داغی په سوالونو باندې الله په سہولت راول غ ټول مسلمانانو خزو قال سنن الله قول الله چې کنا نو دې وینا د اغه خزي الله پغاو دې وینا دا خزي تجادلو کا تاسو خبره راولې راولې فیزور جا کو بار د خاون کی وتشتگی پر یادونه قول الله تعالی وتشتگی ال الله والله یسمو تهاورکم الله دې تاسو دا, دا خبره تری یکنن الله پغاو دېون کليون کده الله جنا حبوی راولې کو شو کندا دې الله جنا کسن ظاهر نشي زهار کوم تاسو نه مني صایم قبول خذ سرا دا نه دې د د دو مدره خځيدي چړيو پیدا کړی د زګو لی دی و انهم لا یقولنمونکر من القول یقینا جو وای ناشنا خبره بد خبره و زړه درو خبره وای خځه چې تمول کډل شي درو غوې برنا کړی پان الله لغفون غفور الله ما تكون چې د تاج نو کو صادق شو دې سغمن نوز ماف کوما بخمه کوئی دای کفاره وشیک کنه کفاره نو درو لی کلا او دې کفاره سره بخزر څه شی بيتا حلال شي خفاره بادوخه خان و جهور دې توي کنا یو سړی خځه توي شي کنا ان چالي یا کزهری اومي ته په ما باندې د شولک امر ته په ما باندې ژوند د شولک امر د شاپشان دي د امر شان تام د سړی حرام نه کوي خو خزه پزان مې حرامه کړګا نه یا خور یا سره شرم بهر صورت یا نور شرم کوچن محارمینو اغم احریم سر تشبیہ ور کی نو مس خل خزر سے شروع نو چوشن طریقہ دا دا د حل د حلالي د تو پارا ولجنا کسو ظاہر نہ زیہار کبی نے صحیح مقبول خزر بی ایو ثم يعودون لما قالو او د تعالی چوارم کی بیا کول کی ساتي د تعالی فریدا اجي شه او کنه او کنه دا خو نه ای کنه نو و چې دغه داخله خیر خیر خو طلاق نه شو ګناګار خو بیام هم دی خو پدې ونس شي دی خدا رب السوره تشان دا نه کنه یا اوس خو چې تا طلاق ور کی طلاق سره هی او طلاق مغلظه بیا هم کور کې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 نو خزه رخصت کی خزه دنیا کې بسلک خالق بو تاسو کې غور غوربه کوي خو خ کافر هو نشو کنه جهنم کې هو نشو کنه او که طلاق کړه خزه مغالزه خزه ۳ طلاق سره ور کوي کنه طلاق سره سره ور کې داخل پدري کانو پسلو کانو طلاق کوي کنه طلاق او بيان بوکور کې ساتي کنه او خزه توي حلال غنينو سوچه کافر شو کنه شو داسره داغید لاسه خوراك داغید لاسه څکان داغید ترڅو حرامه کوي او هغه سکه نستهل پاسید دا. او داو ته حلال وي ردی خدای ردی خدای ردی خدای خپل کی ساتره سره سا سړی سا سا نه کافر کی زګه داغه عقیده دا چې ردی خدای کنه ردی خدای د غزی شو ارمي شو کنه خو کافر خوندي او که یو سره دغه طلاق مغالزه خدای خپل کی ساته یوغه تخسو الله وي او حرام ته چې څه حلال وي کافیری کنه حرام دانو دولان دی کول کساتی دانو یعنی حرام دانو دانو کفر شو کنه دانو کفر شو چه پرده خزی پو کول کساتی او حرام نگری دانو چوشی شو کافر دی دانو خزی خبری لیل اعتبار نشتا سره و دا, دا, دا با چه کم اقل خزه چه و رو خوانده چه و رو رو روی خایجی پری روی هم چگه جنون داد چه باکه نگانی والله جنون کسی زایی نزیار که خلقه سره سمه یعوی دونه بیاره گرزی در خپلی خبری تا خپلی خبری تا چل مدره پیخمانتیه که که ما قاله یا قاله اگه چه نگه که دام نجو نجو فتح الرقبه من قبل يتماس. غلام بازاده خ دل اللہ در زادر پارا. مخی دل لازم بولنا زرا نو تبلاس نہیں وروڑے مخی مخی ب غلام ازاد چنو پاس لا قبا خز بستا خزشی. ذالکم ترازو نبی فدی خبر تا سوا نشید کولشی والله متعمن خبیر. کچا چ غلام اوننیدن سب غلام اشتہ جنہ جہان نشتا. فاشام شرای متتوجی دعا میشت ب پلہ پس رو جانی سی. ا دعا قم شفيتورج رجولي وله دعا قم شفيتورج وخيرتاني جزيشو بيتا بدسارا كي البعض دعا بيشتی پرا كي من خب کدا غمنو پېټو ما شتي نو مشکنه مشکنه شپې توه کسانته ورورې ورکی دا کډام پکی مفهوم ده ځاړي کډېر په دې تو مينو دې په ایتها سیمانوળે توغله باندې پتیغه مر باندې دا د الله حکمونه دي کاتراند پر ازاو دردناب ده ان له جنت نه کسان یو حدون الله مخالفت کې دشمنی کې ده الله سره پیغمبر سره کوبي تو هغه ذلیل کړي شېری لکڅن چې ذلل کړي شېری خلک ماس کې تر شوه قدم کوون کړي یوم له ضرورت براشي اور پردے کہ اللہ جل جلالہ طول فرما خبر باور کی پات سبن عمل کړیا صلی الله و رسول اللهش مارکړی او جنیر شوی دی والله ولا کونی شی شهید الله و ناظر دے الان ترات نګوری ان اللہ یاک اللہ پگاه زادی چې الان پویږی ماته سماج اساس مانو ګیرو کز موږ کې نجوا صلصہ دوی هیڅ کله جرګد دوی کسا مگر د علم او قدرت سره روم دی تی الله نو چوپ بیا به خبر و کیدله دا طالسه باندې ډکړی یو مو چې موږ پره جو قیامت ځکه ان الله پارڅ باندې یم دې عالم تر یتنه غوری بیا واپس یې له ستات چې موږ پرې شوی او بیا جردام د جردنه دی الله درضا جردام لا خیر فی كثير من نجواهم الا من امر بصدقه و معروف و استرهم بین الناس هغه نه کنا خو هغه جرګی کې چې کوم ممنوع ناروا جرګدا چه څه بدات چې څنګه څنګه په دې سره څنګه ملوک ملوک پلاني څنګه مال څنګه وخرو ا دې پولیټیکل د بس سره یو د خپل جوړ کو د پلاني سره د پارا کنا ناروا جرګی وَيَتَنَاجُونَ جَرْيَ الْكَيْبُ بِسَلَامِهِ بُغُنَاصَر وَالُدْوَانِ بِظُلْمِ جَادِيسَ رَوَامَاشِتُ رَزُولُ دِپَاوَ بَلدُ سُنَنُ تَخْدَاب وَإِذَا جَاؤُكَ كَلَجْرَاشِ تَخَوَّتَ حَجَّوْكَ بِمَالَمِ حَيِّكَ بِهِ سلام در باندې کوي پاوات څو طریقې سره جي الله پاوات او سره تامو اسلام می او زاتلو پيومبەر صاحبم عليكم अस्सलाम و یقول نويل بابا پزري کوي ولې اذان نه کوي الله مون ته باغت سر چمن را جهنم نو راځو ته چې یا داخل بشي هغه تا او یو بار دیو نو مطلب دا شجرګه خلاف پیغمبر دا نه یا ایو اللہ جنان مسلمانانی کله جرګه کوي فلاط جو جرګه مکر په گناہ حوالو په ظلم جوتی سره د پیغمبر په خلاف جرګه مکوې جرګه چ کوي نو پس کوي بل په توحید او دارنګی څنګه ورته واپس سنت په تقوا د زان زان ساترو د گناهونه نه ویری د الله ناغزه چره د پساسره اونې دلوی اینما نه جواب طرف نه دی جرپا جغمین کې خپل خلاچه ایماندار دی الیسه بصاری ندیدا زره نو سوه کې دی مسلمانان تهید څومره د الله پر حکم خاص په دې ځاموس باندې مؤمنانه وقعد شو کنه دلته مجلس کې بنارسو چې ییته نو خبرتلیو کنه یو نو دغه مناطق باندې اړه له شیات تشخې د وکدشي په پخپړ دې نه پاجې دمو مسلمانان شي شکر <متنسان> شي شایدی شایدیش... دا ومره پرېږه تیش... ودارې چې ته څه تږه مسلمانانو ورونو باندې بس تکلیف راغلی او دوی اوس سره پټ پټ خبره کوي نو دوی څه سر کې تا نو دا دې لپاره شران د مناله چې دوی کسانی یو ځای کې ناشتي دوا کسان چې دین او غسر اتل کې بیا خپل کیسې پټ پټ خبره کوي دا ناروا دي خبرونه شیدې د دې کسانی او تدری کسانو کې یو کس ځان کوي او دوا کسان چې ګنره بیري جرزه پیدا شران ناروا دي ولی دا سڑی با گبرو شکده گوچه ما تسو چل جو که دیخال کنه چه دیش یا بز ما پکول کسی مسیبت را گلی یا بس خامی دا سڑی ورخطا کی کنه ورخطا کی کنه فا دیو دی شران دا نارواره یو عدوی ذکر کده مسلمانانو پورواند دی یا ایو اللہ زینامانو سران دویم عدو یا ایو اللہ زینامانو کل بچی را منافقان دران لپیان باسو مالیس را کنن چا مال Yes. ن بیا زمجلسه با وختي وختيرالز ما سه با زينبو نيولدا شي زينب څخه اونيو اونيو نيز دي نيز با ټول چر مینو دېب ناته falo او کم څه مخلصين صحابه کرام باغلا راکا پکا شوغا په ایران شو خپل پکا زه ولانه نیمول دي دو پیغمبر شط والسلام با خدا هو هو چقواته شوکيني اغه ټول خصوصي منبري ليانياني مينكم اولول احلامي وانو ها زمہ اولو الاحلام و انوها اقل خلق و خیار خلق اقا ازماسه بایخه پویدون که خلق کنه من امامتی که هم حکم دهه امام خواه تا با سو گدریگی؟ محی سب که محی سب که چو گدریگی؟ خیار خلق چه پوی خلق دهشی فتح وان کوریش امامتی کوریشی یو زل یو صحابی پا منزولا ده کادم المالی که زمان او را ره دیزن اونی او دهشی اقا بل صحابی پا منز چلک کا حساب چزو لاړو محتاط سے کرم شاکر شاکر و انداز خیلا بیا رستو سلام ته وزورارته په بخپښه وي یاو کنه زو کو منځو کو نشو نو ما زما زیدونی وخت غورا داد په عمره سم حکم دی چې امام تبه نزيد څو بد ویږي فیزا ته کیسه سره یا دا شپنیو لې دا زمن زیدې زمونږ مقام دی تازه جوړو تا ته ما ادا د چاينه دلته الله په ادب رسولي قانون يا وي الله جي راه منه مسلمانانو इजाكه لکم کل چوي لشتاس تفسحو كلاو كلاو تي نه په مجلس کې فصحو كلاو شي خفقيږي ما بويني شي وستي کوم د مجلس کې مجلس نومراد کوم مجلس دي تفسحو فلمجلس ته حربيه ام سيده مقايدو قتال هم سيده مجلس رسول ام سيده اورارګي مجالس ته ذکر اورارګي د علم دا هم دول کې رازداخه مجالس د علم مجالس د جام مجالس د ذکر دا ټول فشفه هيت شیله ال وک وای ځکه کله چې ویل شي داسته یم شوزو پاتې غي پاتې غي طرف ته پاتې کو منځه یا هر کار خیر یا یم ته آیا چې ګمځنه د پیغمبر سم د کور او تل د پاره چې پیغمبر سم تاسو ته وی چې کور وځه را کو پاتې پاتې ذکر شروع کړې وځه یاد مجلس نا پاس د دا چې چکنا یاد کشی ری تا پاسی کنا ابل مشر بکی نی یا فن شوزو پر من دا پاسی گئی مشر چی تا تاوی چا پاسی کن تبا پاسی گی کنا یرفا اللہ اللذی نامن من کم اللذی نامن من دل من در جواد پر تبی که اللہ پغا خالق لرا چا چاکی ایمان وی آ خالق لرا چاکی اغول اللہ پکسوار کڑے گی علم ور کڑے گی چو شی با عبدالله ابن مسود رضی اللہ عنہو فرمائی چه ایوها الناس افهمو هازی ال آیتا ولت راقبكم فی العلمی فا این اللہ یرفع المؤمن العالم فوکم اللہ یعلم درجات اے خلقو پنیا یعظان پویا کئی اللہ پاک اغا عالم لراچ مومن وی داگی پا اغا عالم باندی چه مومن باندی چه غیر عالم وی جاہل باندی سو درجی پر تقید درجات بی ایخی چکن درم بلندی بلندی بلند چری درجیدی والله ما تا مننا خبر اللہ تعالی سبنشتا شمو کوئی خبر دارے دریم ادب ذکر کئی یا ای اللہ جرمانے مسلمانان اذن اجرم کل چتا زیارت کرے تو عمر سرا پکا دیو مستولی گئے جوگی نماز کی صدقہ مر کی خیرات وقت خیرات زالکم دا زاہد خیرلگ دا ستار پرہ گلا جب پاکی امدہ کہ تا صبح نہ منتفین اللہ غفور رحیم اللہ بی ربان دی ربانجے نو قصہ پیش ہوا کہ امبا صاحب زما خبر دی ساس زما سلی زما پرما زما چتی پاسو حالت بر سن خبری کنه دشی کنه خبره بنو او آسی پرزا بول مخسره څنګه ور دپاره الله په دغه چې ګمنهن دروازه ده منافقان بندتله هویځه اول خیراتې سوار کا او مناطکنه چې دغه اغاز ظلم چیږي چې د خیرات ور کوو هویځه دې کې ایمان نو دا اغاز ماجنون کیسه ده دلوه ماجنون او ای اگر دو قربانی مانون قصر شوان وی اگر دوانی خو منگ نیو دا خبر رالا علی رجان ہوئی چه اول دا غچانا چه پدی آیا دماغ عمل کرده دوئی ایو روپی می چال خیراتی ورکنه پی امبرا صلی اللہ علیہ وسلم سماغی چه پتی خبری کننگا وینه اول سوال می داو چې ما وي وفاداری څه شی ته وایي وفاداری نمبر اسلام و سلامو عليه چې توحید وفاداری دا کړو وڅاڅدي <ساعت> سا شروع دی ما حق سره اسلام دی او هیلات زده هیلات لري د قهیلانه مووی چې ګمنه نو ما باندې څه حق ندې دی د الله په وې تعاد الله رسول ما چې دعا چې څنګه الله ته وکما په دې صدق او یقین سره دعا وکا ماوی چې ګمنه نو صبح غوړم او عافیت ماوی چې ښا صبحیا د یاد یاد څخه دې قل حلالن او قل شیدقان حلال خورا او اشتیا وایا په دې باندې خدای په پوه چې ما وای چې کوم د راحت وچی شه دی وای راحت داده چې ته شړندن الله سره یو شي بس خلاص نو دا سوالونه ما کړو تفسیر ما زری کوي خود فین لن تجدو صحابه کرام خپله شه وای ټول خو نه دا مالدار هو نه کنا الله په وای چې ډېر څه پتاولېږي او چې دا خلکو چې لکه شوق د دې مناجاته یاد نو هغه پتاو وسو نه کید کنه منافقانی دې بل اش پر تو مې تاسو ریږي چې مسئولګي به را دینا راځو کومه چې رجغي ته صدقه فايز لم تاسو چې دا کړو او نک تاسو الله مې ربانو کو پتا زماني مز کوي زکات ور کوي وا چون الله در رسول والله خبير بما تعملون الله خبر دې پاته زمانيش تا شامل کوي عالم ترى الى الذين تولوا قوم عالم ترى اتنو غريل لالو جن د مناقيبان باندې اوس ایا تنغوری عبد الله ابن ابتالو منافق و داقې منګری دی او چې کنده نه يهودو سره څو يهودو سره دستی الله تنغوری هغه کته کوم سره چغزب دا منافق مستعمل لري نه دا غمل لري وي احلفون علی القضیب قسم او داخ په جن نه دروغ الله دې په جواب سخت یکنه دی چې ری صدر باندې قسم نه ډاله سپر الله د جن داس کونکي لاندو غنیاو ماملو دغه باندې کیو फायदा و نه راځي دوی ته ماملو نه ديو ولله اولاد ومنه الله دېو مين الله دې دا غزامن هیڅ ولای کدا خلک صاحب ناری ور دور خووندان ديو چې دې پلیږي به شي یومد شورت براشی اب رسول الله جميعان دغه طریقه الله تعالی فیحلفون لهو جو قسم خوري الله تو مشکل کسمه جتا سو پمکه قسم اعلا شئن پس بانیو اعلا خبر شئن نهومو کازون داری درو جن یست اعوال غلق شئره پدومان شیطان فاسان یا ارکڑی دیونه زکر اللہ داخده یاد اول اولائی که هزم شیطانی دا خلق د شیطان دلړه د شیطان د ګناح خلق منافق څنګه د چا دلړه الله انحزوا شیطان خبر شي د دنیاوالي کنه دلړه شیطان دا توانيان دي ان لجن کنه کسونه haudون الله چې دښمنه کېد الله سره پیغمبر سره اولای کفل ازلین داخل کې فل ازلین او دلړه دا کمزوری خلقو کې پر دلړه د ذلیلو خلقو کې وي پر دلړه درجلان کې درجلان دلنه چا څوک د الله <سؤال> د ج سره مخالافت کوي ی حدون به و ش کاتهله الله <سؤال> ل <سؤال> کل <سؤال> د زل <سؤال> کې الله محافظې دا خبره د اغلینا خمخ غله غاليب ما عزیز روا او رسول ان الله الله په کبیره زراور دي نو تجدید وبونه هیڅ کله قومنا قوم درچا و ایمان ورو دي بالله په خړ باندې پوره سره د د الله سره دی الله دوشمنی هغه سره دوشینه کوي مسلمانان اسلام پری هزته زالیل شي مسلمانان چې او بلاداری چې څوک چې مسلمان ته زلیل وای غنا د مسلمان ته زلیل ذلت شرم باندې قتل داد شاشو او دنافقانو د چاشارو او مستظفین او طویل شي خو زلیل خو نه دي کنا ځکه چې الله پرې خو مازاز دي کنا خلق ته څوي او منا... نوح سماقای تابیدار داغا کافیرو نمیل چه دارا زلیلان دیستا مزگیری تول کمزوری خلو زلیلان دیو دا خبر چکم دن آغا کرده و فیل ازلین من حاد الله و رسوله و اللہ و کانو آبا او ابنا هم یا زامن یا اخوان هم یا ورونوی او شیرات هم یا قلوانوی اولایی که کتبا داغا خلو دی چه قلوبهما کتبا, قلوب کتبا لکلی ده فی نارشی زمړګيام کامیابي دا ژونديام کامیابي دا ګټي خاطر باندې هم کامیابي او که مغلوب شم کنه دا بسم الله الرحمن الرحيم سوره حشر دا مددي اذ سورۃ بیان النزول کی دعوۃ در سورت زاجر تخلیف توحید سرسرا پاول اخر دوڑو جی اول شروع دی دی توحید سے اختتام ہم پچے توحید انوان تسبیح سرسرا توحید چکن پاس پے سورۃ ان کی اللہ ذکر کئی زاجر وائد اگے چار پانچ سو اللہ ر قوہ حکم نے اللہ ر قادن نے بغاوت کئی پو اخر بر سرسرا سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکبان نے اللہ دے طراچے آسمانوں کی خدمت کی دی, دی وا اللہ زرا و خدمتوں کا الذين <سؤال> الله عز وجل الذين كفروا ويسلا كسان جاء كافرون من علي كتاب داري كتابون من ديارهم نصل كلنا جاءوا للحاشر اوله محشركي اول محشركي مدربن نظير ده خلق كل نسكره ما زنان تبساز دا گمانه هم چهان خوشو چه دیو باوزی و زنان تبساز دا گمانه هم یکنان دیو چه دیو مانیاتو مانا که و دیو للا قلاونا دا جو مین اللای دا خدای دا گرفتنا غاغی اللہ دا اللہ ازامی رچ دا غزینه چه لام یخ دا دا جنگ بادن تقریبا شپار اس میاشتی دا واقع شویده تو میاشتی روستو شپار اس میاشتی روستو دو حود نلگ مخیم یانه اش فارز نه چې کوم خود خو جګنده دیم دا واقع شوې ده اپېدی کې چې امره ساتو سم جوړه تقریبا 50 غری او 50 چې کوم او دری سواد سلویخت دا دغه چه کم دی دا توری دا قبضه کردی و نور امزین اگر کم زینو امسلمان ام قبضه کرده اولا حشر زگوه چه دویم حشر دجون چه زمانه کی و رو مرسی اپ زمانه کی آخر جون یهود همین جزیره دل عرب و او باسی یهود نا جزیرۃ العرب <سؤال> نا جزیرۃ العرب میں بھی ہشرل مرسد اول حج داو دین حج کرن نا خیبر نامو شرل قصید داوا واہ کاتی شرلا دا گمان نا او جی بو جی اجو دا گمان چ مریکے بملا قلاب نا جی اللہ دے گریف نا فاتح مولا بن اللہ میں احتسبو اللہ جل شانو ہو عذاب جو بنیار دےن چڑیو گمان نو واچھو اللہ تجو بزرگ کر روبے يخربونا جو خرابول يخفل کورونه به دې مخول عقل لا شنو سره وایي د مؤمن مسلمانانو په بل حال فاتبروا يا اول الابصار ای برادو ولولا ان كتب کنویلک الله په با پوجو دا قشردوته من شرالم پولیس فجل وته په پوجو باندې نکلی انو داجګم د نصرې لعظه با هم عذاب ورکده دو لره پا دنیا که والا هم شدو پر آخرت که عذاب دور جلا دیتا وی جلا جلا وطن چه سرده چه نا شریپان و نطول دا شریپان شریپان ټولو و سر لرشی نو دیتا چه وی جلا وطن وی او که چه تا چه کمینو داسی پی نظیر پشن تا وطلی ناغه تا اخراج وی دا اخراج و دا جلا فرق بگره جلا چه دا وی سرد وارو ت ټول نو یو ور ټول وزینو هغه دڅوی او ددغه چې دکنه د اخراج یو هیڅ تناسر یو کس څنګه لا شنو ګټا اخراجو ماشي کوشنده کوشنده دکړي نو باسي دا دا اخراج او جلا چې ټول خلفا شوی دي ته جلاوي نو دلته یو ټول سراد وړو نو وشتل کنه رجال رجال چې ټول تصمیت بزید ده شریفان شریفان پلانی شریف پلانی شریف شهباز شریف نواز شریف در طور او استالکانا جلا شوا که خدای پاک دیو بانی دغا جلاوطنی نوی مقرر کده لحظه با هم فی الدنیا مشرب با مسالات کده وی استبالال کده وی خود دغا جلاوطنی پا تقدیر که چو دیو تا دغا لیکلی وی استا او او استانو خودیو دو پا آخرت که گو رازاب دو رشتا ولهم پ عزاب النار دعولي جوتا دعسا دعولي من الاشواء ذالك اذا ذكر بياناهم جدي ذالي الله و رسوله خلاف کريه الله ده رسولنا ست رواه <تصفيق> و الهو سجدا اعطوك ست الله و من الله و رسوله اعطوك خلافه كده الله ده رسول الله شديد وعقاب الله ساحت ذاور كده نحن ما قطعت من لنا دا سپرنکر ملينا چې نا دا کاجوري خښته کاجوره لینا ورته وي یادته نرم او داري خښته کاجوره هغه مسلمان ج کلواله کړه جو کلونو کې مؤخصره دې دنه دنه بار چې کمنو دا چر کلیم مسلمان سره وسره دي ازماسه دا کجوري را پر زید مسلمان کجور باندې کړه شروع کړه هغه د ناګوباني سخت رااله هغه چې محمد صلی الله علیه وسلم تاسو چې من فساد نه کو دې نه په ساتشي کې دغه چې تاسو یو د یهودو پر دمر قیمتي والا کړي یو سړي قیمته مسلمان صاحب یې ته لری هغه وجو توقیب دې قیمته مسلمان تا مسلمان واشه یو می چې توا دنیا زما ده نه او که دا بل برای تشو بل بل برای کیته کز مسلمان مسلمانې دو او چې نو قاعده خدای شوبو اخره یې قاعده کومنګ نه کړو نه الله چې دا او ترته مې اپریو خپل قائمه د الله سره فبینن دا د الله پیژا دا د الله مقصد دا دا مسلمانانو چې دا کار کړو د الله حکم نه راغلیله خو یې عملو او دیو نیات سیو چه پی دیو بانی من چو غصه که یهود یهود غصه که المقصد و ما <مع> قال الله وعلى رسول الله تبارك الله على رسوله والپیامبر باندې په موالیفه کې چې ورکړه من هم دی نه ما یو شپه تم تاس نو زغولی من خیل انسانونه نشه غندنه وخانه لیکن الله مسلط کوي پیغمبران ته جامان چوغاری وزرا ورکي او مسلط کوي والله والا قلیه ما قال الله رسول ابن القران اګه چې الله جل شانو موالیفه کې واپس کړی دي تا موږ سنتا مینایو قران د کلي خلقونه لك تغد يهودكم كليبي اغه واپس خاته واپس کړه مالفه دې ته وای چې لکه بيغه جننه بيغه د درنه چې مسلمانانو ته اوس پرې لې شي دې ته وای مالفه یې فایصه ته دې موج وکړه فای جيره شیخ اسمنو زممو خو څه دې هغه څه ګلو کاپيرانو پزوره قبضه کوي چې کلب به څنګه راشي نو مالفه بشي کنه منتبه معلومه ده د دنیا ته الله چا پیدا کړی مسلمان دپاره او د کاپیرانو مون زم کې زمن کورو چ سری غکري دي نو دا غصبی مال چې بیرته الله مسلمان له و ک که نو دا به مالیفی شي فی مانا داله چې راوا پسې کې الله په مسلمانانوته نو داغې د ژ چ پشي اوې جان سره پهه بیا جو غنیمت جوړږ د دغې مصرف خحان الله په فلی اللهولې رسي د اللهپاره دی د پبر دپاره د مزاللهو خبرکان زګ د تازیمن او پیغمبر مصرف ده مالفه او ولی زیر القربان ده قلوان ده پاره یتیمان ده پاره مسکنان ده سبیل ده دا, دا ولی حق دار چکم ده دل تغنیان دیخان ملدار خلق حق نه لري په مالی فائکي لیکي کله یو کړه د پاج پاج د نشي دولت نه د اخستلو راخستلو بیناغني او داغني او په منځ کې تاسو نه کوم کم شي چې تاسو له درک ته عمره هغه کله کو ني سي کوم شنه چې ما نه کړل مطلب در نه کړ خداري نه کړ نو فانتهو دی نه من نه شي دی خدا ها دولت مانسره د دا مالدار خلک چې منو اخ لري اخ بنا غریب بوم به هيسی د پاکستان زکات کمنتابه چې نه جوړي سم نه جوړي پاکستان زکات به پا نه جوړي مو چاته ورکول کی کړي کی کم غټان غټان نه کا نه وته زکات د زکات مصرف دولت یو دولت ته یو دولت ته دولت څنګهنه وای اسم للشئیه تداوله دولت څنګهنه الفهلو ال انتقال نقل یو حالنا بل حال طریق دولت وای یو دولت دی دولت څنګهنه یو دبل بنا خپل شیونه ګرځي یو خان یو لور کی بلبل بل لور کی د شيګنه په هوا کې د خانانونه ګرځي د مالفئی دولت منو شو دولت منو دا خپل د ورکو نو د دې مالدارو د پارو زوی تک سین مشو ممیندل ونیو نسو خدا غشو کنه اخستل خرڅول د چا نشي د دغه د غنیان نشي دولتانه وان دا د ورک له ون غری د چا د مالدار خلکو او مصرف د دې د ما یې په بیت کې داخلي کې لند داشه ځکه په داخلي کې کپچي دي او که وخاندي او که نو دا په پسې کې داخلي بيت المال د بيت المال مراه لو دیبانی بمصرف کی کرم چابانی بمصرف کی یتیمانی مسکینانی مسافرانی خلاصشفات واتقوا الله وربكم ان الله شديد الرقاب بيان مدري دو مصرف دار للفقراء المهاجرين خلق الرحمه جي ڪري الله جنها قسم جو خرج الله فوق ورزق الله ويسرنا الله امداد كده الله د دن سرت عمر سرا اولئك هم داغه غل رشتینه خلق دی ولذي نام سلمانانا درې مډاله اګه ساجي تبو دورا جوزه ورکه صحابه کرام ته مهاجرین ته د کوړ د مديني وليمانه د ایمان روړې مخکنه جوحبون د دا خو خريچ څوک هجرت کيلایم جوتا ولا يجدون ني ني نا نمحسسې پسينو کې حاجتنا کنا حسد او بغز لره مهاجرانو چې ورکه په دې کې سړې کې سنن محسوسې کېنا حسد ره په نورزي د موت زانت بل سره غره کې یو ځانونه باندې یو علاوه باندې هم حساسه اگر کړي ډیر حاجت وي اگر کړي چې کومنه دغاوې دا, دا ضرورت وي یو که شوه نفسي که سره د استاد له شي چې کومنه د نفس د بوخلنه فولا قلبه مول مو شونډه کامیاب شو چې کومنه دا یوجلس دي اوداج کومنه د بوخل دغه یو نوره شو دې ته وي چې سړی بهږي کې خسره د هرسنا چا نه سررثنا هرثنا دې ته شو hội ابو خلاصي چې موږ کول دي شو دې